Культура мови то твоя фішка. У мене якась містика, хтось підкинув на чибілет на поїзд, який їде в якусь дупу, причому через годину, і на моє прізвище. Мене там нема? включивши нарешті в останки свого заспаного інтелекту, спитала Марго. Нє, тоді ти не по адресу. По це до свого придурка, може, йому надоїло валятися зі своєю шмарою в ванні, і він по ночах шукає собі проблеми на голову. Ключ є я тільки в тебе. Після того, як він пішов, я поміняла замок. То могла бути або ти, або ти. Ляж проспийся, Агата Крісті, твою мать. В слухавці пішли гудки.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 і кинула погляд за його спину середину. Нічого особливого і підозрілого. Якась бабулька тягнула величезний міг по сходах в тамбур, блокуючи вхід і вихід. Що не завжди таскають тих мішках. Провідник пропхав бабку разом з її крамом середину, сплюнув під вагон і за словами «Звідки беруться такі барани на його сиву голову?» віддав перерваний квиток і сказав, що їй купе номер три.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 Крісло лиців, очевидно не були в захваті від того, що їм довелося пертися на вокзал через якісь копійчані розборки посеред ночі, що явно не дасть їм бонусу у просуванні вверх службовими щаблями. До 30-го кола вона ще рахувала і намагалася присвистувати в ритм, щоб не здуріти, обдумуючи всю дебільність випадку, а потім тільки один з поліцейів ліниво, але з ледь помітним співчуттям ставив хрестики на... на папірці, щоб не збитися з рахунку. Аліса бігала майже годину. Під кінець це пересування її тіла важко буде назвати бігом.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 Молочна кислота розійшлася по непідготовлених до таких фізичних навантажень м'язах і спричиняла біль при найменшому русі не суглоба. З гримасою, проти якої не встояв би навіть Джим Керрі, вона відчинила двері і нахабно поглянула на консьєржа, який стояв разом із жінкою років 30 і пошепки з нею обсмоктували якусь пікантну історію, відому тільки їм двом. Котра година, спитала Аліса. Ваші обов'язки входять не давати клієнтам виспитися? Дванадцята, і в тому вся справа.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 яке нагадало пісне меню шкільної столовки, з якого персонал ретельно вибирав все найкраще і відносив додому, переймаючись вечорами перед телевізором проблемами дитячого авітаміноза. Проте Борщик зайшов як діти в школу, навіть до добавки, але знаючи правила гри, не хотілося додати противнику бонусів. Салат з пельменями був супер, зважаючи на те, що Аліса не їла тіста роками. Зараз розинові друцькі, наповнені сумнівним фаршем, буквально танули в роті, як грайський елексир, який додавав сили, і, хоч якоїсь сраної надії наліпше. Запивши цей букет компотом із сушених груш, які сохли мінімум років сім, Аліса підвелася і несподівано для себе випустила в ефір відрижку, яка навіки прославила будь-якого з піратів у Карипському басейні. Сорі, вирвалося. Значить, зайшло нормально. Може, конячку за мій рахунок? А швидки тут буває? А й ні, на. І продавшися накапала, ніби краплі для носа мензурку грам 30 коричневої рідини. Розвод? спитала Аліса, сама ти розвод, кон, чистяк.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 Аліса тішилася свої надшвидкі реакції на те, що відбувалося. У голові митєво малювалися плани помсти, але без чіткої системи і схеми перебігу. Голова повісіла ще якийсь дуже короткий відрізок часу, потім кивнула і зникла. Грала вже зовсім інша пісня, так само з розряду надоїдливих синіх мух, які прагнуть відкласти свої яйця саме в то місце, де знаходиться ваш бутерброд. Поки Аліса намагалася вирішити, спрацює її обман чи ні, за дверима почалися кроки. І вони відчинилися, розмашисто гримнувшись об стіну будинку. Хлопець дивився на неї очима, в яких можна було прочитати хіба що літраж випитого. Жодної тверезої думки на цих спотілих моніторах не проскакувало. Ти свіжа? замість вибачення спитався він. А ти давно вже не свіжа, – перервала вона. Було страшно нападати перші, розуміючи, що тим самим програєш цінні пункти переваги. Чувіха, ти собі голову не ламай, я тут в законі. Містер старий в мерії, так що не шукай собі на голову мені гід. Йди куди йшла. А хочеш в плані пардона, піднімайся до нас. В кінта день народження, бахнем по чуть-чуть, може, пихнем. Заманухи на тему днів народження в кінта не найоргінальніший спосіб запросити інтелігентну дівчину в невідому квартиру. Тому це не спрацювало. Але історія про старого мерія явно сподобалася Алісі, і вона почала наступ. Ну ну, не так скоро. Стосовно кінта я в курсі, він народжується по пару днів, він народжується, що пару днів. А твій старий, я можу йому так все розказати, що, думаю, відмазати тебе буде непросто. Ти дура, думай, що говориш. В мене мінімум 10 свідків, що ти сама себе бутилкою по голові заїхала. Та в тебе хіба твоя хвора фантазія? Валіся, що разом менше захоплення викликала перспективу проводити переговори з сином місцевого Бугра. Хоча з середини її з'їдала невимовна охота відкусити йому голову разом із хапливим виразом обличчя, який не сходив з неї впродовж цієї розмови. Намагаючись не видати свого безсилля, вона сказала, а давай так, ти ж крутий чувак, ні, просто так образити, то вже не круто, правильно? Зараз сюди мої Джеймс Бонде. Я тебе не присую, Я просто прошу мені допомогти, Мені тут тяжко, нереально, і не скажу, що я в захопленні. Я не маю нікого, кому можна навіть жилетку сплатнути. Помоєш? Останні її слова прозвучали з такими нотками, що, почувши їх ненароком, генерал Геббельс подав би у відставку і почав би займатися спонсоруванням будинків для покинутих дітей. Син Бугра дивився на Алісу, і в нього підсвідомо відкрився рот. На язику, який дебільно здибився в темній дзурі отвору, назбиралися маленькі бульки, які погойдувалися при його диханні і готові були або залетіти в середину, або вирватися на двір і впасти на брудну вулицю. Він не чекав такого швидкого переходу і був настроєний, якщо не воювати, то послати цю нелогічну дівчинку, яка задумала руками зупинити товарняк з вугіллям. А наверх зайдеш? Зайду, тільки давай без цирки, бо вискочу з вікна, перш ніж встигну рожу розцарапати. Та ну, прикращаймо мала, вже довірливо додав він. Я Леший, а ти? Я Ліса. Та що в страні чудес чи що? Чи що? Обо, прикол, да. Рослабувшись Леший перейшов на мову якому, якою він найбільш комфортно видавав перебіг своїх думок. Вони поволі зникли в дверях під'їзду і пішли сходами наверх. Квартира нагадувала собою склад продовольчого супермаркету. В коридорі стояло безліч різноманітних ящиків з пляшками, банками, пачками і іншим гімном. Повітря тут не було, то був запах тари, який віщував гроші. З цим крамом можна було спокійно пережити війну. Посеред кімнати було розчищене місце для поляни, посеред неї просто на підлозі на ящиках кока-коли, і розташувалася гоп компанія в складі двох довго, але далеко нерівно ногих кобил з таким же прикусом і, відповідно, чотирьох молодих кобилів, одного з яких кликали Фріц. Саме Фріц піднявся на ноги і, глянувши в бік тих, що зайшли, сказав: Прийшов час, коли мій апарат сам запрацює, ви свободни, котята!» глипнув він на кобил і самозадоволено розплився у либі, виставляючи на показ усі свої гнилі зуби. Закрий будку, Фріц, у нас правильні гості, понявна? «Короче, чоловіка звуда ліса. Хто рипнеться, я табло поламаю. Аліса, то я, відрекомендувалася дівчина, і подумки розпрощалися зі своєю цнотою. В таку компанію вона попала вперше. Всі зацікавлено розглядали її, причому кожен звертав увагу на те, що цікавило особисто його. Дві кобили констатували факт чудової фігури Аліси і між собою перешіптувалися про те, як лєво лежать на ній джинсі. Йох, так звали ще одного компана, прилип очима до грудей, схованих за легким светриком і весь збуджений, як посеред мінного поля, уявляв собі їх без светрика. Аліса звернула увагу, що з-поміж усіх тільки один змінив колір обличчя, а всі решта були як натуральні. Його кликали композитор. Він скромно сидів з першою спиною на холодильник Мінськ, з ручкою дверцят, як у старих лазах, і жував сімки, плюючи лошпайки собі в руку. Ліший взяв сигарету і знаком запросив Алісу присісти за імітований стіл. Ну, розказуй, хто ти звідки? Тупо звучить, але я вчора попала в цей дурдом і не знаю, як звідси вибратися. Кончай прикалувати, тут все під присмотром. Люди нормально все построїли не для того, щоб хтось -то звідси дризнув. Чим займалася там? Я в дизайні працювала, а лісі стало себе шкода, і неприємний пластиліновий клубок підкотився до горла. Хотілося ревіти. Я теж в дизайні роботу, в натурі, озвався Фріц і показав хитромудрий знак. Коли один палець засовуєш і висовуєш в дірку кулака іншої руки. Всі заржали, як кобили, аж писнули в екстазі. Йох підвівся зі свого ящика і подав Алісі руку. Я його так по приколу його, не так в натурі. Аліса, майже без звуку мовила вона, потиснула його шершаву кувалду. Композитор змінився в кольорі на бліду поганку, яку найчастіше зустрічаєш біля сільських виходків і привітався. Композитор, а так в житті Чайковський Олег. Дуже приємно відповіла Аліса. Ти граєш на чому? спитала вона з надією, що краплина інтелігенції в цій людині спроможна буде врятувати її становище. Я граю на нервах і полових органах, знову безвався Фріс і дістав ухо пачкою з млізлями. Хватить заколопав же петух, випишусь мала. Знову вступився п'яний, але міняє майший. За нормальних обставин від таких слів Алісу б вирвало, але зараз вона, опустивши голову, зі згодою. Можна шампанське? Звиняй, лишка. Сьогодні бухаємо водку. Ніби винувато відповів ліший і налив у пластиковий стаканчик третину на бруньках. Всі присутні в кімнаті пильно вдивлялися в лице новоприбулої дівчини. В їх очах неможливо було прочитати хоч якусь конкретну думку. Одні домисли, які заважали думати. Аліса взяла стаканчик і випила. «О, ніштяк, наша тьолка!» – гекнув Фріц і з залпом сховав в себе в пащеці таку ж кількість горілки, яку налили Алісі. Одна з кобил, випивши і розливши по бороді достатню для затоплення сусідів кількість вогняної води, осмілівши сказала «Чуєш? А ти в рот береш при всіх?» Алісі хотілося, щоб це був сон, і нічого такого вона не почула. Це цитата з дурного аматорського порнофільму. Вона, не підводячи очей, констатувала факт, що настала мить, яку найбільше боялася. Треба щось сказати коротко і ясно, щоб Регульня зрозуміла за один раз. Не більше. Не більше часу не дали. Жодна фраза, якими закінчуються подібні ситуації в голівудських фільмах, не спадала їй на думку. І Аліса сказала, для того тут є ти, собака. Кубила звикла до таких речей із узмужчин, але щоб якась курва могла собі такі дозволити, де там. Вона перевалилася через імітований стіл, падаючи на нього всією своєю кобалячою масою, намагаючись вхопити Алісу за волосся. Пластикова посудина під таким натиском була розчавлена разом з недоїдками і недопитками, які бризнули в різні боки з-під живота і цицюк нападниці. Аліса подалася назад і втратила рівновагу. Вдаряючись гамаликом об стіну, вона відчула, як із очей посипалися дрібнесенькі яскраві горошинки і, стукаючись об підлогу, підскакували і зникали, як ртуть, у найнеймовірніший спосіб у закутках і щілинках. Коліжанка і кобили, ще страшніша своїми формами – Оторопіло, дивилися на все це вилупленими баньками. Її реакція була заторможена, як у слона, якому під час сну дали кувалдою по голові. Вона кричала «За ротку! і не рухалися з місця. За той час перша кобиліна, яку прозивали Криса, якось підняла свої тіліса без допомоги танкового домкрата і, не звертаючи уваги на звисаючі з неї макарони, переступила через ціл ящик в напрямку Аліси, яка обхопила голову руками. Аліса з усієї сили вигнала тіло і копнула її ногою в пах. На мужиків це діє зазвичай сильніше, але за відсутності яєць цей удар не спричинив нокауту. Криса скрикнула від болю, але так смішно і пескляво, не характерно для динозавра такого об'єму, що Фріц аж заржав. А проте підвівся теж, щоби без нього, не дай Бог, не пройшла така цікава імпреза. Криса впала на Алісу і почала тягати її за волосся. Вона осідлала її зверху, і та не мала можливості вислизнути з-під туші. Ззаду заважала стіна, а друга стіна живої маси пригвоздила її до підлоги. Обличчя Аліси були якраз десь поміж цицьок Криси, і в який бік не пробувала вона повернути голову, їй не вдавалося звільнитися навіть на сантиметр. Але ось Криса повернула її в такий спосіб, що її ніс опинився просто перед зубами противниці. Так ніби автомобіль, що виїхавши з тунелю, вперся бампером у ворота, які перекривали виїзд. Ворота повільно відчинилися, і Крисень Шнобель почав тріскати розчавленими вуграми, прищиками і різноманітними утвореннями, які вкривали його і всю решту площі цього китоподібного створіння. Руки конвульсивно шарпнулися і відпустили Алісу на голову. Вони вхопилися за те місце, де ще пару секунд тому був удвічі більший ніс, а тепер огризок, з якого разом зі шмарками і козами капала брудна червона кров. І за спини поспішала друга корова, яка зі своїм заторможеним способом життя сприйняла ситуацію таким чином: Ах ти, халєра какая! У цю мить Криса повернулася до неї з виразом болю і непорозуміння, і та друга, переоцінивши побачене, крикнула Ліцо покосала, уб'ю! і скокнула криси на плечі. Дуже граціозно, як у матрішки, змістився центр ваги Криси, вона подалася назад і та друга з усього маху, зробивши в повітрі траєкторію мертвої петлі, головою заїхала в стіну. Причому так званими м'якими частинами, бо такого удару кісткою стіна, напевно, би не витримала. Криса витягнула голову з-поміж її ніг, викручуючи її як штопором корок звина, який розбух у горловині і не хоче вилізати. І, в останній момент, коли голова піддалася, вона перднула як пес за анекдоти, що настрашив сам себе всі джентльмени, крім Фріца, з зацікавленістю спостерігали за сценкою імпровізованої вистави. Фріц вже стояв біля Алісиної голови, яка була притиснута майже нерухомим тілом другої корови, і гула по інерції від удару, як вулик. Взявши під пахви тушу викинутого на берег кита, Фріц сплюнув на підлогу і крикнув: «Композиторна, що сидиш? Бери за ноги на, поможи на. Композитор з і поміг віднести на два кроки тушу подружки і, кинувши її додолу, заходився витирати салфетками руки. Що трежна, давай з того, що зрішати? Фріс кивнув бік Аліса, яка стояла колішках і терла задню частину голови. А що рішати, Фріс? Ти що задумав? вклинився в розмову Йох. Так, всі нафіг звідси, бистро. Я сам розберуся. В ролі головного тусовки ліше виглядав поважно і було видно, що йому це подобається. Чуєш, Ліше, заграв ти вже в нас цими приколами. Може, я собі сам сам придумаю, що робити. Фріц явно був настроєний поборотися за свою свободу дій, і його не влаштовувала драма, яка закінчилася, не почавшись. Фріз, ноги в руки тебе тут нема, поняв? Леший зробив крок вперед і витягнув руку в напрямку дверей. Фріз рванув його за руку і вдарив головою в морду, одночасно насаджуючи йому коліном піддихало. Леший із закривавленим ротом впав на коліна і дістав ще один потужний удар фляшкою по голові. Фріз набував бонусів в цій грі, і всі, решта, крім Криси, яка мила свій огризок під краном, з острахом чекали розвитку подій. Недерма його назвали Фріцом, ще в дитинстві на великій землі, після школи. Він зновив котенятко і заживо спалив його в під'їзді в поштовій скринці своєї сусідки, яка сварила на нього, що він цупить в неї кольорові журнали. Його клинило і дуже серйозно, так що всі присутні про це знали. Він попав у цю зону випадково, вийшовши попісити з поїзда зі страшного будуна, і жив тут досить мажорно, поза як йому дуже до вподоби були розклади цього дурдома. Фріц широко розставив ноги, видно, тренувався робити це перед зеркалом зі старих фільмів про війну. Оглянув усіх страшними очима, опустив погляд на лішов, який не рухався у нього під ногами. Йох, йде по тачку, відвеземо ту курву до мене на хату, а ви, корови, тут приберете. Олег так він звав композитора, коли від нього щось йому треба було. Йди на кухню, я тобі щось скажу. Вони вдвох зупинилися в темному коридорі, і композитор різко повернувся і сказав Ти що, Фріз, нам же капець буде. Старий лішав мерію підніме, нас закопає нафрік. Дзвони по лікарах щось зробить. Мені страшно. Мені обіцяли, що витягнуть звідси Фріц. Тільки не плажна, Олегна. Закомарили ті, ті тіли всі з соплями. і ти тут даже. Не бойся нікого, ми ось ховаємо і тілу припрячемо. Потім через пару днів щось придумаю. У мене є виходи на медикаменти, може накачаємо якоюсь байдою, щоб забув, на хто він вообще. Потім старому підкинемо, скажімо, наївся сінький дурак, накурився шмалю, хай розрібає. А як старі аналізи зробить, або хтось здасть, то що ми намотили? А якщо ні, Фріз заржав і потянув ліга до кімнати. Аліса сиділа на вкарачки, втупивши погляд в підлогу. Фізичні розбори не належали до дисциплін, якими вона могла би похвалитися. Вона чекала від долі, що буде далі за сценарієм. Машина, якою керував Йох, була схожа на шкарлупу, черепаху, до якої причепили двигун внутрішнього згоряння. Всі його бебихи були наверху. Під машиною була прив'язана мильниця, куди скапувало мастили, яке гнало з мотора. Раз на якийсь час Йох виливав його назад в сопло. Трісло неймовірно. Жахливі дороги й амортизація сприяли тому, що Аліса була готова в будь-яку мить напіввідкрити секрет свого внутрішнього світу і розкидати його по всіх присутніх. Плюс тепла горілка, плюс удар в голову, плюс кивалки крисаного носа, які позастрігали в зубах. Вони їхали з 20 хвилин. Вулицями майже ніхто не ходив. Та й що тут ходити, думала про себе Аліса. Тут дихати страшно. Фрид сидів зліво від неї і корів, малюючи в своїй хворій уяві картини майбутнього гвалту. Він задоволено либився і висмикувався з носа волоски, голосно бчихаючи прямо на потилицю композитора, який сидів спереду. Тьолок вони залишили в квартирі Лєшого, а сам він лежав зв'язаний в багажнику, Ризикуючи віддати кінці від страшної вібрації, яка здатна була розігнати целюліт навіть бегемоту. Він ще не прийшов до тями і лежав спокійно, дивлячись у своїй уяві якусь дивну короткометражну картину про мурашок, які носять велетенські кусмани м'яса до себе на склад. Вони впираються ногами, вусиками, виганають свої працьовиті тільця, щоб зробити хоча б ще один крок до пункту призначення. Потім йому буде шкода тої дівчини, яка через нього вскочила в жахливу халепу, з не менш жахливої халепи, до якої вона потрапила раніше. Але це буде потім. А зараз він майже спить, вдихаючи залишки кисню в багажнику машини, ніби акванавт під водою, точно знаючи, що за 19 секунд до кінця він випливе на поверхню. «Покідькам завжди щастить», – про це думала Аліса. «Він зупинить машину і витягне того з багажника за пару секунд до задухи. Якби я везла когось з багажника, мене б зупинила міліція і допитувала б Доти, поки він би там не задихнувся». Машина різко зупинилася перед хатою, яких багато в українських селах, Нічим не примітна вибілена у фіолетовий колір, як і півсела навколо неї, бо таку власне фарбу можна було дістати у господарському магазині на виїзді з міста. Пса не було. За пса тут був сам Фріц. Він жив в цій хавірі, яку покинули після аварії атомної станції і нещасні селяни. Їх вивезли як худобу, в одній білизні, не дозволяючи брати з собою нічого цінного, навіть золото і гроші. У кого знаходили, відбирали селоміць. Фріц любив шарити по покинутих пару років тому домівках, в пошуках того, що люди ховали на чорний день. Він мав нюх на такі речі і знаходив їх досить часто. Йох, відкрий багажник і дістань лішого, щоб не зіпрів. Сам він витягнув Алісу за руку і сказав ну тут же ніхто нам не помішає. Я люблю, щоб ніхто не мішав, а ти? Я теж. На фіаті покусали Крису. І так страшна була, а тепер взагарна. Якого хочеш покусаю, поняв? Ти хоч не експериментуй, бо відкуш то, що ти найбільше в себе любиш. «А я тобі зуби виб'ю, щоб ти не кусала, а сосала, ясно? Йди до хати, гадзіленна!» Він завів її в сіне і штовхнув плечі до темної кімнатки, в якій, судячи із запаху, не раз вже тримали в'язнів. Сперте повітря здавалося висіло на одному місці вже кілька років, і ніхто не мав права порушити його спокій. У ньому, як у холодці, позависали куски страшних історій, свідком яких воно було. І через прозору оболонку ці історії можна було побачити». З такою фантазією, як Аліси, можна було зійти з розуму, розглядаючи кавалки матерії, розкидані по підлозі, записки на стінах, зроблені явно не чорнилом. Одне слово, ще гірше, на що ніяк не могла розраховувати Аліса. Здавалося, це місто засмоктува її, як у тягуче болото, і з кожним днем все більше і глибше. Фрід закрив двері і підійшов до двох колег. Власть міняється, сказав він в бік лішого тіло, якого валялося посеред подвір'я, і, голосно відригнувши, повернувся до своїх компаній. Я взагалі надумав його коснути, пацани. Менше воні буде в натурі, неохота його з старим прядки грати. Композитори його переглянулися, і по їхньому виду, неозброєним оком, було видно, що їм страшно. Страшно, як пасажирам літака компанії Аерохер, на дверях якої красується лозунг. Літайте з нами, з нами хірово». І ти, ніби загіпнотизована миша, лізеш той літак, знаючи, що хер ти куди на ньому долетиш. Вони дивилися один на одного пару секунд, і бог свідок, що то були останні пару секунд їхній мадам безтурботності. Далі лінії життя на їхніх долонях вказували на проблеми, закінчуючись могилоподібними яругами біля основи Великого Пальця. Фріс був явно стурбований і вирішив випити смаги, прихований в хаті з часів аварії на АЕС. Він казав, що та смага разом з радіацією вставляє так, що можна всратися тим, що тільки що випив, у незмінному вигляді. Вона як на пальм, випалювала все нутро, лишаючи за собою слід, як реактивний літак, і спокійно виходила назовні, готова ще раз до вжитку. Ніби ніде не була так казав Фріц. Йому вірити не можна хоча б через те, що він був хворий на всі свої невеликі мозги, площа яких вимірювалася двома коробками сірників. А решту об'ємом макітри, що виконували роль голови, займали речі, які його тато залишив у гаражі після ремонту свого добаного мотоцикла Ковровець. Може тому від Фріца постійно смерділо чимось середнім між мазутом і гімном. Він поскакав на одній нозі до хати, ніби хотів таким чином поскладати всі брязкаючі частини своєї балди і рівномірно розмістити їх по поверхні. За пару секунд він повернувся з літровою бутлею шміру синюватого кольору з закритою капроновою кришкою. Відкривши, він, дав понюхати йогу ніби щось дуже особисте для вибраних людей. Йох з опаскою підніс своє табло до бутлі і відскочив, як ошпарений. Газ, який накопичився під кришечкою впродовж довгих років, був у стані порвати слона, не то що худорлявого і здохлого від природи йога. Він впав на траву і почав корчитися від болів носоглотці. Він стогнав і ойкав, а фріц відганяючи вбивчі випари від поверхні. Наблизив голову до банки і раптом поглянув бік лешого, який так і не учухався. Ступив до нього крок і опустився на коліна. Після чого підніс банку йому до носа. Композитор дико споглядав на це все і в середині своєї не зовсім зіпсутої душі був готовий зарядити копніка в голову фріця, яка так просила заїхати в неї чим-небудь і сильніше. Але страх скував його руки до такої міри, що, не дай Бог, захотів би він постяти, довелося би когось попросити витягнути із ширинки його птаха і потримати до кінця процесу. Композітори вже ввижалися наслідки його, нібито геройського вчинку. У нього на наріпі з'явилася дурнувата посмішка самозадоволення. На тому все геройство і скінчилося. Ей, хто же буде? крикнув Фріц з голосом пса, якому в сраку запхали розжарений електрод, і то мало означати, що він запрошує якогось випити ту гару, яку він щойно попробував сам. Ніхто з двох присутніх і майже відсутнього лішова не мали охоти заговорити таким вокалом. Фріц хлібанувши раз і подивився впритул на своїх співучасників по неволі. Шо, оч, кожен ми?" пройде, розтягнеться і провикне. Я думаю, що треба бля, реш... Лешого вивести на грузить багажник, а я зараз прийду. Фріц пішов у курчі, а його колегів двох подумали про те саме, що не дай бог він почне стяти, то загориться корчі і згорить сам Фріц. Нічого, на жаль, не загорілося. Фріц виліз живий, і хлопці, не бажаючи мати з ним вияснень, взялися грузити Лешого в багажник старого Грата. "Кача майде, пацани", почувся хриплий голос, який виходив з груди м'яса, котрун не намагалися всунути в машину. Говорив явно Леший.